«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари. Розділ 25. Години тихо йшли в темряві маленької камери. Навіть після того, як очі полонених звикли до непроглядної темряви, залишилась самотність яка приглушувала почуття і руйнувала здатність розрізнити плин часу. Окрім порожньої темряви кімнати та власного приглушеного дихання, троє полонених не чули нічого, окрім рідкісних шугань маленьких гризунів та рівного капання крижаної води на потертий камінь. Нарешті їхні власні вуха почали брехати, Почали чути звуки там, де жила лише тиша. Час нескінченно тягнувся, і ще досі до них ніхто не прийшов. Десь у світлі і повітрі вгорі серед звуків людей і міста Пеленц Бакханна вирішував їхню долю і опосередковану долю півдня. Країна Калагорн скоро припине своє існування. Володар чорнокнижників наближається з кожною годиною, але тут, у мовчазній темряві маленької в'язниці, у світі, закритому від людського світу, час не мав значення, і завтра буде таким же, як сьогодні. Згодом їх звільнять обов'язково, але чи з'являться вони у дружньому світлі сонця, чи, можливо, опиняться в темряві? Можливо, їх відпустять у темряву зла, чия влада пошириться не тільки на Калагорн, а й на найвіддаленіші куточки всіх провінцій південної землі. Балінор та брати-ельфи звільнились від мотузок після того, як їхні викрадачі пішли. Вузли, що тримали їхні руки, в'язались не з наміром запобігти втечі, тому що цих в'язнів буде тримати кімната у підземеллі. Зібравшись у темряві, в'язні обговорювали подальшу долю. Вогкий гнилий запах стародавнього льоху майже заглушив їм дихання. Вони присіли. Повітря було холодним і їдким. Підлога земляна. Стіни з каменю та заліза. Кімната порожня. Балінор був знайомий із підвалом під палацом, але не впізнавав кімнату, у якій їх ув'язнили. Підвал використовувався в основному для зберігання, і хоча тут завжди було кілька огороджених кімнат для бочок з вином, це не одна з них. І тоді з жахливою впевненістю принц Калагорна зрозумів, що вони зараз в стародавньому підземеллі побудованому багато століть тому, під підвалом, колись закрите та забуте. Напевно, Пеленц його знайшов та розконсервував. Цілком ймовірно, що він ув'язнив друзів Балінора десь у цьому лабіринті, коли вони прийшли до палацу, щоб заперечити наказу розпустити прикордонний легіон. «Добра схована в'язниця!» І Балінор сумнівався, що хтось, хто шукає їх, коли-небудь знайдеть це місце. Дискусію завершили швидко. Мало що можна було сказати. Балінор залишив свої вказівки капітанові Шилону. Якщо вони не повернуться, той повинен знайти Гінісона та Фандвіка, двох найнадійніших командирів і наказати їм знову зібрати прикордонний легіон для захисту від володаря Чорнокнижників та його армії. Шилону також наказано надіслати повідомлення ельфам і дворфам, попередити тих про ситуацію і попросити допомоги. Евентін не дозволить своїм двоюрідним братам залишитись в'язнями Калагорна, і Аланон прийде, що іноді знається про їхнє нещастя. Чотири години вже, напевно, давно минули, отже, це лише питання часу. Проте час зараз був на вагу золота, і пеленс налаштований отримати тронка Калагорна. Отож їхнє власні життя в серйозній небезпеці, пеленс наче здичавів, його поглинула ненависть настільки що молодший брат і не захотів слухати Балінора. Проте в цій ірраціональній поведінці було мало загадки. До жорстокого вчинку спонукали не лише особисті розбіжності між двома братами. Тут було щось більше, ніж проста хвороба батька, у якій Пеленс звинувачував чомусь брата. А ще це якось пов'язано з Ширл Рейвенлок. Привабливою дівчиною, в яку Пеленс закохався кілька місяців тому і пообіцяв собі взяти її за дружину. З нею теж щось сталося, і знову був звинувачений Балінор, Пеленс збирається зробити усе можливе, щоб віднайти дівчину. Якщо вона справді зникла, якщо можна вірити його словам. Прикордонник пояснив ситуацію братам-ельфам. Він був упевнений, що молодший брат незабаром прийде до них і вимагатиме розповісти інформацію про цю дівчину. І не повірить, якщо вони скажуть, що не розуміють нічого. Минуло більше 24 годин. Ніхто не прийшов. Їжі не принесли. Навіть після того, як їхні очі поступово звикли до темряви, не було на що дивитись, крім власних темних постатей і стін. Вони спали по черзі, намагаючись зберегти сили для того, що чекає їх попереду, але аномальна тиша заважала по-справжньому заснути, тому вони просто неспокійно дрімали, що не відновило їхні тіла. Спочатку друзі намагались знайти слабке місце у петлях громістких залізних дверей, але вони надійно тримались. Без будь-яких інструментів неможливо глибоко вкопатись в холодну залізну тверду поверхню ґрунтової підлоги. Кам'яні стіни були старими, але все ще твердими, без будь-яких ознак слабкого шару розчину або розсипання. Зрештою, вони припинили спроби втекти і, мовчки, посідали. Нарешті, після нескінченних годин очікування в прохолодній темряві, вони почули далекий звук брязкання металу. Стародавні залізні двері десь угорі важко розчинились. Почулись голоси, приглушені й тихі, а потім кроки по каменю. Хтось спускався потертими сходами до підземелля. Друзі швидко підвелись і з'юрмились біля дверей камери, з очікуванням прислухаючись до кроків і голосів. Балінор розміг розрізнити голос свого брата. Дивно, нерішучий голос і зламаний. А потім відсунулись важкі засови. скрегіт металу пронизав вуха трьох полонених, які вже звикли до смертельної тиші в'язниці, і друзі відступили від масивних дверей назад. У темній кімнаті спалахнули смолоскипи та змусили в'язнів прикрити ослаблені очі. Коли ж вони звикли до нового освітлення, кілька фігур увійшли до кімнати і зупинились біля входу. Молодший син хворого короля Калагорна стояв першим з чотирьох. Його широке обличчя було розслабленим, а губи стискались. Одні тільки його очі видавали ненависть, що палала всередині, і вони божевільно, майже відчайдушно, перебігали від одного полоненого до іншого. Брати були схожі. Такі ж риси обличчя, широкий рот, ніс і груба велична статура. Поруч із принцем молодшим стояв чоловік, якого миттєво впізнали брати-ельфи хоча і ніколи того не бачили. Це містик Стенмін, сухорлявий, згорблений, з гострим обличчям, одягнений в червонувату мантію та прикраси. А також приховано злі очі людини, яка завоювала повну довіру нового, самопроголошеного короля. Його руки постійно метушились, майже машинально підіймаючись щоб погладити маленьку загострену чорну борідку. Позаду стояли двоє озброєних охоронців, одягнених у чорне зі знаками сокола. За ними ще двоє. Усі тримали піки. Якусь мить ніхто не говорив, ніхто навіть не ворушився. Обидві сторони пильно розглядали одна одну в освітленій факелами темряві маленької камери. Потім пеленс зробив швидкий рух у бік відчинених дверей. «Я поговорю з братом на одинці. Витягніть цих двох». Вартові мовчки підкорились та почали виводити братів ельфів. Принц дочекався, доки тих витягнуть, а потім обернувся до фігури у мантії. «Я подумав, що, можливо, тобі знадоблюсь». Містик не відводив розважливих очей від Балінора. «Залиш нас, Стенмін! Я поговорю з братом наодинці!» Тон голосу правителя межував із гнівом, тож Містик слухнянно кивнув та швидко вийшов з камери. Важкі двері зачинились зі зловісним стуком та залишили братів наодинці в тиші, яку порушувало лише шипіння полум'я смолоскипа, який поглинав деревину і спалахував іскрами. Балінор не ворушився, просто стояв, чекаючи. Його очі обдивлялись молоде обличчя брата та намагались знайти в ньому любов та дружбу, які були в дитинстві. Але їх не було, або принаймні ці два відчуття Занадто старанно занурили в темний куточок серця, замість них був лише дивний неспокійний гнів, який, як здавалось, підіймався як від невдоволення ситуацією, так і від неприязні до полоненого брата. Через мить лють і презирство зникли, змінені спокійною відстороненістю, яку Балінор вважав водночас раціональною, та фальшивою. Наче Пеленс грав роль без розуміння персонажа. «Навіщо ти повернувся, Белінор?» Слова вилітали повільно та сумно. «Навіщо?» Прикордонник не відповів. Він не зрозумів цієї раптової зміни настрою. Раніше брат хотів розірвати його на шматки, та дізнатись про місце перебування Ширл Рейвенлок. Але тепер він здавалось повністю відкинув це питання. Хоча я думаю, це неважливо, відповів він ще до того, як Балінор охоптався від свого здивування. Ти міг би триматись подалі після всього, після твоєї зради. Я на це сподівався, якщо чесно. Бо ми були дуже близькими в дитинстві, і ти, зрештою, мій єдиний брат. Я буду королем Калагорна, я все одно мав би бути первістком. Його брат замовк, бо раптово занурився у якусь невисловлену думку. Він збожеволів, у розпачі подумав Балінор, і одразу ж звернувся до брата. «Пеленс, послухай мене, просто послухай! Я нічого не робив, ані тобі, ані Ширл. Я був у паранорі відтоді, як виїхав звідси кілька тижнів тому, і повернувся для того, щоб попередити наших людей, що володар чорнокнижників зібрав армію таких жахливих розмірів, що вона прокотиться через увесь південь, якщо ми не зустрінемо її тут». «Заради всіх людей, будь ласка, вислухай мене!» Голос брата пронизав повітря пронизливим наказом. «Я більше не слухатиму цих дурних розмов про вторгнення. Мої розвідники перевірили кордони країни і не повідомили про ворожі війська. Крім того, жоден ворог не наважиться напасти на Калагорн, напасти на мене!» Наші люди тут у безпеці. А що мені до решти півдня? Що я їм винен? Вони завжди залишали нас самих воювати, охороняти, вмирати. Їм я нічого не винен. Він зробив крок до Балінора і вказав на брата. Дивна ненависть спалахнула знову. Молоде обличчя дико скривилось. «Ти...» Обернувся проти мене, брате, коли дізнався, що королем буду я. Ти намагався отруїти мене, як отруїв батька. Ти хотів, щоб я був хворим, безпоратним, як і він зараз. Хотів, щоб я помер на самоті, забутий. Ти думав, що знайшов союзника, який зможе дати тобі трон, «Саме тому ти подорожував зі зрадником Аланоном. Як я його ненавиджу! Це не людина, а зло, яке треба знищити. А ти залишишся в цій камері. Забутий, допоки не помреш. Це та доля, яку ти задумав для мене». Самоназваний король раптово відвернувся перервавши свої слова різким сміхом, і підійшов до зачинених дверей. Балінор подумав, що той зараз відкриє їх. Але молодший брат зупинився і озирнувся на старшого. Повільно повернувся. Його очі знову були сумними. «Ти міг би триматись подалі від цієї землі і бути в безпеці?» Пробурмотів він ніби збентежений цим фактом. «Стенмін казав, що ти повернешся, навіть коли я запевняв його, що це не так. Він знову має рацію. Він завжди має рацію. Навіщо ти повернувся?» Балінор почав швидко думати. «Треба утримати увагу брата досить довго, щоб дізнатися, що сталося з батьком і його друзями». «Я зрозумів, що помилявся», – повільно відповів він. «Я прийшов додому, щоб побачити нашого батька і тебе, Пеленс». «Батько?» – це слово прозвучало, як незнайоме ім'я. Новий король підійшов на крок ближче. «Ми йому нічим не допоможемо. Він зараз лежить, як мертвий». У тій кімнаті у південному крилі Стенмін доглядає за ним, як і я. Але нічого не можна зробити. Він, здається, не хоче жити. Але що з ним не так? Нетерпіння Балінора вирвалось, і він з погрозою зробив крок уперед. Тримайся на відстані, Балінор. Пеленс поспішно позадкував, виняв довгий кинджал, і тримав його перед собою. Старший принц на мить задумався можна схопити кинджал та зробити брата заручником, допоки не вдасться добитись звільнення, але щось стримувало його, щось глибоко всередині застерігало від такого кроку. Прикордонник зупинився, підняв руки і відступив до стіни. Ти повинен пам'ятати, що ти мій в'язень. Пеленс задоволено кивнув, але його голос стримтів. Ти отруїв короля і спробував отруїти мене. Я міг би тебе стратити. Стенмін так порадив. Але я не такий боягуз, як він. Раніше я теж командував у прикордонному легіоні, але зараз його вже немає. Його розформували і усіх відправили додому, до родин. «Моє правління буде часом миру!» «Ти цього не розумієш, Балінор, так?» Прикордонник похитав головою, відчайдушно намагаючись утримати увагу брата ще на кілька хвилин. Пеланц вочевидь збожеволів. Чи то через приховану вроджену причину, чи то від напруги того, що сталося відтоді, як Балінор покинув Тірсіс разом із Аланоном. Сказати точно неможливо. У всякому разі це вже не його брат. Не з ним Балінор дорослішав, не його Балінор любив. Це якийсь незнайомець, який жив у фізичній оболонці тіла брата. Незнайомець одержимий потребою стати королем Калагорна. За цим усім стояв Стенмін. Балінор був упевнений. Містик якимсь чином спотворив розум Пеленца та підпорядкував його власним потребам, наповнивши обіцянками про долю короля. Пеленц завжди хотів правити Калагорном. І завжди був вольовим, незалежним, розумним і здоровим чоловіком. Але все ж його зламали. Ніхто не міг цього передбачити. А тепер занадто пізно. Ширл, що з ширл? швидко запитав високий прикордонник. Гнів зник у очах брата, і повільна посмішка змусила його губи розпливтись, на мить розслабивши змучене обличчя. Вона така красива, така гарна, він безглуздо зітхнув. Кенджал впав на підлогу камери, а принц розвів руками, щоб підкреслити свої відчуття. «Ти забрав її в мене, Балінор. Намагався втримати її. Але зараз вона в безпеці. Її врятував житель півдня, принц, як і я. Ні, я тепер король Тірсіса, а він лише принц. Маленького королівства». Я про таке ніколи не чув. Ми з ним станемо добрими друзями, Балінор. Такими, як і ми з тобою були колись. Але Стенмін каже, що я нікому не можу довіряти. Мені навіть довелось замкнути Месалейн та Ектона. Вони приходили до мене, коли прикордонний легіон розходився по домах, намагаючись переконати, ну, відмовитись від планів щодо миру. Вони не зрозуміли, чому? Раптом брат зупинився, його очі впали на кинджал. Він швидко підняв зброю, поклав назад у піхви із хитрою посмішкою, дивовижно схожий на розумну дитину, яка щойно уникла лайки. Балінор не сумнівався брат абсолютно нездатний приймати раціональні рішення. Раптом його вразило передчуття, що якщо б він схопив кинджал та напав на брата, це б стало серйозною помилкою. Тепер він знав, чому. Стенмін повністю усвідомлював стан Пеленса і навмисно залишив братів самих у цій камері. Якщо Балінор спробує роззброїти брата та втекти, тримаючи того в заручниках, Сміливим ударом досягне очевидної мети та вб'є обох братів. Хто б запитував при поясненні, що Пеленц помер випадково, коли його брат пробував втекти з ув'язнення. А оскільки обидва брати мертві, а батько не здатний керувати, містик легко захопить контроль над урядом Калагорна. Тоді він один вирішуватиме долю півдня. «Пеленс, послухай, прошу!» Тихо сказав Балінор. «Колись ми були близькими. Ми були не тільки братами по крові, а й друзями, товаришами. Ми довіряли один одному, любили один одного і завжди вирішували проблеми з розумінням до один одного. Ти не міг це забути, тож послухай!» «Король повинен намагатись зрозуміти свій народ, навіть якщо вони не згодні з усіма способами вирішення проблем. Ти з цим згоден?» Пелен тверезо кивнув. Його очі були порожніми. Вони намагались ніби побороти якийсь туман, який блокує мислення. З'явився якийсь проблеск розуміння. А Балінор сповнився рішучості досягти пам'яті, яка дрімає десь в глибині замороченого мозку. «Стенмін тебе використовує! Він зла людина!» Брат різко стрепанувся, зробив крок назад, ніби не хотів чути такого взагалі більше. «Ти повинен зрозуміти, Пеленс! Я не твій ворог!» І не ворог цієї країни. Я не труїв, батька. Я жодним чином не зашкодив Ширл. Я просто хочу допомогти. Його благання перервались, коли важкі двері різко відчинились, і з'явився хитрий Стенмін. Поблажливо вклонившись, він увійшов до камери, жорсткими очами дивлячись на Балінора. Мені і здалось, я почув, як ти кличеш мене, мій король. Швидко посміхнувся містик. «Ви так довго тут були самі!» «Я подумав, щось могло трапитись!» Пеленс якусь мить дивився на містика, нічого не розуміючи. А потім похитав головою і повернувся, щоб піти. Тієї ж миті балінор задумався. Можливо, треба кинутись на містика та знищити його, перш ніж охоронці розтягнуть їх по кутках. Але прикордонник провагався коротку мить, невпевнений, що це врятує чи допоможе брата. Тож все одно втратив можливість. Охоронці повернули до камери братів ельфів, які з сумнівом озирнулись, а потім доєднались до товариша в дальній частині маленької кімнати. Раптом Балінор схадав все сказане Пеленсом про Шірл, він згадав про принца крихітного південного королівства. Принца, який врятував дівчину. Лія. Але як він опинився в Калагорні? Вартові повернулись, щоб піти. А разом з ними мовчазний Пеленц і його злий друг, одягнений в червоне. Раптом худа постать містика обернулась, щоб ще раз поглянути на полонених. Тонка усмішка. Розпливлась по стиснутих губах, коли Стенмін схилив голову вбік. На той випадок, якщо король про це не сказав, Балінор. Ці слова пролунали з повільною, палкою ненавистю. Охоронці зовнішньої стіни бачили, як ти розмовляв з таким собі капітаном Шилоном, колишнім членом прикордонного легіону. Він намагався поговорити з іншими про твоє скрутне становище, але його схопили та ув'язнили. У нього немає шансів створити ще якісь проблеми. Справа закінчилась. І з часом навіть про тебе забудуть. Від цієї останньої новини серце Балінора раптово защемило. Якщо шило насхопили й ув'язнили до того, як він дістався до... Фандвіка та інших, тоді ніхто не збере прикордонний легіон, і ніхто не звернеться до людей від його імені. Товариші не дізнаються про його ув'язнення, коли прибудуть до Тірсіса, і навіть якщо вони підозрюють, що щось трапилось, яка у них надія дізнатись його долю? Про цей нижній рівень стародавнього палацу ніхто не знав. Тільки кілька людей. А вхід сюди добре захований. Троє полонених у гіркій мовчанці спостерігали, як охоронці залишили підніс із хлібом та глечик з водою. А потім повернулись в коридор, забравши з собою факали, усі крім одного. Стенмін усміхнувся і чекав, доки згорблена постать Пеленца послідує за здоровенними охоронцями. «Але новий король!» Зупинився. Не в змозі відірвати очей від гордого, смиренного обличчя брата. Слабке світло смолоскипа освітлювало широкі риси обличчя червонуватими смугами, а довгий шрам був схожий глибокою, темною колією. Брати мовчки дивились один на одного кілька довгих хвилин. Потім Пелленц рушив назад до Балінора повільними, розміреними кроками. Відкинувши руку Стенміна, що намагалась його стримати, король зупинився в декількох дюймах від брата. Його ошелешені очі, все ще були прикуті до висіченого з граніту обличчя, ніби намагались увібрати в себе усю цю рішучість. Молодший брат зупинився і невпевнено поклав Балінору руку на плече. Я хочу знати, Прошепотів він у темряві. «Я хочу зрозуміти. Ти повинен мені допомогти». Балінор мовчки кивнув і рукою коротко стиснув руку брата. Якусь мить вони так і стояли, ніби дружба і любов дитинства ніколи не зникали. Потім Пеленс відвернувся і швидко врушив з камери. За ним стурбований Стенмін. Важкі двері зачинились, а кроки, що віддалялись, повільно перетворювались в тишу. Вони знову чекали, але будь-якої реальної надії на порятунок більше не було. Тінь відокремилась від темряви оповитих нічю дерев у безлюдному парку під високим прольотом Сендіцького мосту і тихо помчала до палацу Баххана. Швидкими впевненими стрибками. Ця фігура пройшла крізь низькі живоплоти та кущі, що переплітались між величними в'язами. Пара пильних очей вивчила стіну, що оточувала королівську землю, ретельно відшукуючи будь-які сліди нічної варти. Біля кованих воріт над парком, де міст виходив на узвище, стояли кілька охоронців. У світлі смолоскипів біля входу в браму можна було побачити знак сокола. Тінь повільно підіймалась пологим насипом до вкритих мохом і плющем стін, а досягнувши височини, вона миттєво розтанула у тіні каменю. Довгі миті ця особа лишалась абсолютно невидимою та неухильно віддалялась від головних воріт та слабкого світла смолоскипів. І тепер ця фігура перетворилась лише на темну пляму, що повзла нагору, чіплялась за міцні ліани, на тлі слабко освітленої місяцем західної стіни. Гострі очі вдивлялись в порожні сади палацу та переконались, що поблизу немає охоронців. А через кілька хвилин порушник спокою перебрався за край стіни, і, перекинувшись, з тихим ударом приземлився серед садових квітів. Присівши, таємнича постать помчала до тінистого покриву величезної розлогою верби. Затамувавши подих, зловмисник почув звуки голосів, що наближались. Декілька хвилин він уважно прислухався і дійшов висновку, що це ніщо інше, як пуста розмова кількох охоронців, що здійснювали плановий обхід. Він зачекав. Постать так щільно зливалась з присадкуватим стовбуром дерева, що власника цієї постаті неможливо було помітити навіть на відстані кількох футів. Охоронці з'явились через кілька секунд. Все що розмовляли спокійними голосами, йшли крізь мовчазні сади. Перечекавши, зловмисник вивчив темний масив, що займав центр цих затінених деревами садів. Високий старовинний палац королів Калагорна. Кілька освітлених вікон розбивали туманну темряву масивної кам'яної споруди та кидали яскраві промені в безлюдні сади. Зсередини чулись слабкі далекі голоси, але неможливо було зрозуміти, хто їх власник. Швидким рибком... Зловмисник перейшов до тіні будівлі, ненадовго зупинившись під маленьким затемненим вікном у заглибленій нищі. Його сильні руки несамовито працювали з стародавнім фіксатором, штовхаючи той і послаблюючи кріплення. Нарешті, з клацанням, яке здавалось пронизало всю територію палацу, засоб зламався, і вікно тихо відхилилось всередину. Не знаючи, чи почули патрульні звуки проникнення, зловмисник прослизнув у маленький отвір, а коли за ним зачинилось вікно, слабке світло затуманеного місяця лише на мить охопило широке, рішуче обличчя грізного Генделя. Стенмін зробив один серйозний прорахунок, коли ув'язнив Балінора та кузенів Евентіна. Початковий план був простим. Ветерана Шилона затримали майже одразу після того, як той покинув Балінора, і не встиг виконати вказівки принца та попередити друзів про його ув'язнення. Оскільки Балінор, брати-ельфи та друзі принца були замкнені у підземеллях під палацом, містик навіть і не підозрював, що є ще хтось, хто може створити будь-які реальні труднощі. Вже поширювалась інформація, що Балінор прибув з коротким візитом і вже повернувся у дорогу. Повернувшись до компанії містика Аланона, чоловіка, якого Пеланц Бакханна та більшість жителів Тірсісу вважали ворогом і загрозою. А якщо з'являться будь-які інші друзі Балінора, та засумніваються в цій історії, то спершу прийдуть до палацу щоб поговорити з братом тепер королем, і від них легко позбудуться. Безсумнівно, така ситуація сталася б з будь-ким, крім Генделя, але мовчазний дворф був уже знайомий зі зрадником Стенміном і підозрював, що той здобув непохитну владу над Пелансом. Дворф знав краще не показуватись до того, як він дізнається, що насправді сталося з друзями. Коли дворф залишив Балінора та братів ельфів біля лісів на північ від фортеці, він справді попрямував прямо до західного міста Варфліт. Всю ніч тоді він йшов лісами на північ від Варфліта і до ранку увійшов до міста, де одразу ж знайшов старих друзів, і, коротко привітавшись, пішов спати. Вранці його розбудили. Вмившись, поївши, дворф приготувався вирушити на батьківщину, але навіть не встиг дійти до воріт міста, як побачив подрану групу дворфів, яка, хитаючись, бігла вулицями і вимагала від усіх скликати раду. Гендель поспішив разом із ними, постійно розпитуючи. На своє розчарування він дізнався, що величезна сила тролів і гномів прямує до варфліта із зубів дракона і завдасть удару протягом наступного дня або двох. Дворфи були частиною патруля, який помітив величезну армію і спробував проскочити повз неї, щоб попередити мешканців півдня. На жаль, їх помітили, більшість загинули в напруженому бою. Тільки цій на великій групі вдалося дістатись до нічого не підозрюючого міста. Гендель знав, що якщо збройні сили рухаються до Варфліту, то, ймовірно, на Тірсіс рухається друга, набагато більша сила. Дворф був впевнений, що володар Чорнокнижників планує швидко і повністю знищити Калагорн та відкрити собі ворота на увесь Південний край. Першим обов'язком, звичайно, є попередити свій народ, але це довгий дводенний похід до Калгейвена і ще два дні для дороги назад. Він швидко дізнався, що Балінор помилявся, вважаючи, що його батько ще король. Якщо Балінор буде убитий або ув'язнений шалено ревнивим братом або віроломним містиком Стенміном до того як отримує командування прикордонним легіоном, тоді Калагорн приречений. Хтось має дістатись до прикордонника, поки не пізно. І з цією роботою не справиться ніхто, окрім Генделя. Аланон все ще на півночі шукає Ши у супроводі Фліка та Мендьона. Дворф швидко прийняв рішення, наказавши одному з побитих дворфів із патруля тієї ж ночі вирушити до Калгейвена. Щоб не трапилось до старішин дворфів, потрібно донести інформацію про те, що через Калагорн почалось вторгнення на південь, і що армії дворфів повинні йти на допомогу варфліту. Прикордонні міста не повинні пасти, інакше землі будуть розділені, і станеться те, чого найбільше боїться Аланон. Після завоювання півдня армії дворфів та ельфів будуть розділені, а Володар отримує остаточну перемогу над усіма землями. Дворф пообіцяв генделю, що не підведе, що вони всі негайно вирушають до Аннара. Знадобилось багато годин щоб повернутись до Тірсісу, оскільки ця подорож виявилася небезпечною. У ліси проникли мисливці гноми. Їх місія полягала в тому, щоб запобігти будь-якому сполученню між містами Калагорна. Неодноразово Гендель був змушений ховатись, доки не пройде великий патруль. І раз у раз він ходив в обхід, щоб уникати і перетинатись з мисливцями. Мережа форпостів була набагато тіснішою, ніж у зубах дракона, що підказувало досвідченому дворфу, що атака вже близько. Якщо північні жителі планують вдарити по варфліту наступного дня або близько того, тоді і атакують Тірсіс. Керн, скоріш за все, вже пав. На світанку дворфу вдалося проникнути за останню вартову лінію, і він наблизився до рівнин Тірсіса. Існувала небезпека бути поміченими гномами, та загроза виявлення злим Стенміном і введеним у оману Пеленцом. Він кілька разів зустрічався з молодшим принцом, але мало ймовірно, що той пам'ятає дворфа, а зі Стенміном він зустрічався лише раз. Тим не менш розумно уникати привертання чиєїсь уваги. Він увійшов до міста, сховавшись серед десятків торговців і мандрівників а опинившись за великою зовнішньою стіною, кілька годин блукав майже безлюдними казармами прикордонного легіону. Розмовляв з тамтешніми солдатами та шукав якісь підказки щодо друзів. Нарешті він дізнався, що вони прибули до міста на заході сонця два дні тому і попрямували до палацу. Їх більше ніхто не бачив, але були вагомі підстави вважати, що Балінор відвідав батька. А потім пішов. Гендель зрозумів, що це все означає. І решту дня вивчав королівський палац та спостерігав за охороною. Палац добре охороняли солдати з гербом сокола, знак, який дворф не впізнавав. Біля головних воріт і по всьому місту таких було багато. Це, мабуть, єдиний активний підрозділ в усьому Тірсісі. Навіть якщо він знайде Балінора живим і зуміє його звільнити, відновити контроль над містом та залучити прикордонний легіон буде нелегко. Гном не чув жодних згадок про вторгнення з півночі, і здавалося, люди абсолютно не знають про небезпеку, що їм загрожує. Для Генделя було неймовірно, що навіть хтось такий бантежний майже збожеволілий і введений в оману як пелен з Бакханна, буде проти того, щоб готувати місто до оборони. Якщо тірсі спаде, у молодшого сина рула Бакхани не залишиться трону. Гендель мовчки вивчив місцевість Народного парку, що простягався під широким прольотом Сендіцького мосту, а коли стемніло почав штурм палацу. А в цей час він стояв у темній кімнаті, щільно причинивши за собою вікно. Дворф опинився у маленькому кабінеті, стіни якого були заставлені полицями з книгами, ретельно позначеними та маркованими. Це особиста бібліотека родини Бакханна. Розкіш у часи, коли написано мало книжок, а їх розповсюдження обмежено. Великі війни майже стерли літературу з обличчя світу, і в роки боротьби було написано небагато. Мати приватну бібліотеку, мати можливість сидіти і читати будь-яку з кількох сотень книжок у вільний час були привілеями, які мали дуже небагато, навіть у найосвідченіших суспільствах усіх чотирьох країн. Про це Гендель подумав мимохідь і рушив до дверей у дальньому кінці кімнати. Його очі вловили тьмяне світло в щілині біля підлоги. Дворф обережно визирнув в освітлений коридор. Нікого не було видно, але він раптом усвідомив, що ще не вирішив, що робити далі. Балінор та брати-ельфи могли бути будь-де в палаці. Після швидких роздумів Дворф дійшов висновку. Що їх, скоріш за все, ув'язнили у підвалі під палацом, тож треба спочатку шукати там. Прислухаючись, Гендель глибоко вдихнув і спокійно вийшов у коридор. Він був знайомий з палацом, оскільки неодноразово відвідував Балінора. Він не пам'ятав точно розположення кімнат, але знав, де холи та сходи, а також де підвал з вином та їжею. У кінці коридору він повернув ліворуч, переконавшись, що сходи попереду. Потім дійшов до масивних дверей, які закривали холод нижніх коридорів, і почув голоси в коридорі позаду. Дворф поспішно смикнув двері, але на жах вони не відчинялись. Він знову смикнув з усієї своєї могутності, але двері не рухались. Голоси наближались. Дворф у розпачі перебрався на інше місце, щоб сховатись, і в цю мить побачив запобіжник відкривання на підлозі. Гном холоднокровно відсунув цей засув, відчинив важкі двері і кинувся усередину. Двері зачинились саме тоді, коли троє вартових завернули за ріг, щоб замінити охорону біля південних воріт. Гендель знову не чекав а кинувся вниз кам'яними сходами, в темряву безлюдного підвалу. Зупинившись унизу, дворф почав обмацувати кам'яну стіну і шукати залізну стійку для смолоскипа. Через кілька довгих хвилин він знайшов його, вирвав факел із місця та запалив за допомогою кременю та заліза. Потім повільно і старанно обшукав увесь низ, кімнату за кімнатою, від кутка до кутка. Час минув швидко, він нічого не знайшов. Тож, виходить, друзів не тримають у полоні у цій частині палацу. Гендель неохоче змусив себе визнати, що вони можуть бути ув'язнені і в одній з верхніх кімнат. Здавалось дивним, що Пеленс і його злий радник так ризикують. А все ж, можливо, Балінор і справді залишив Тірсіс і вирушив шукати Аланона. Але ні, ця думка хибна. Балінор не з тих людей, що шукають допомоги у таких ситуаціях. Він радше зіткнеться зі своїм братом, а не буде тікати. Гендель у розпачі намагався додуматись, де зараз прикордонник з ельфами, де в стародавній будівлі можна надійно сховати в'язнів від усіх. Логічне місце під палацом, у якійсь глибокій кімнаті без вікон. Раптом Гендель згадав, що під цим підземеллям є ще одне. Балінор колись згадував про нього, коли розказував історію, зазначивши, що ці підземелля закинуті, вхід закрито. Схвильований дворф оглянув затінену кімнату, намагаючись пригадати, де тут показували стародавній прохід? Він був упевнений, що саме туди забрали друзів, єдине місце, де людину можна сховати і не знайти. Майже ніхто не знає про існування в'язниці, окрім королівської родини та їхнього найближчого оточення. Не звертаючи уваги на маленькі суміжні кімнати та проходи, Гендель уважно вивчав стіни та підлогу центральної кімнати – певний, що саме тут колись йому показували запачатаний отвір, але той ніде не показувався. Стіни здавались твердими, а липнина цілою, коли він торкався і постукував по ній. Пошуки виявились марними. Дворф знову відчув, що може помилятись. Зневірений він упав на одну з винних бочок у центрі підлоги. Його очі відчайдушно обшукували стіни, намагаючись пригадати усі подробиці. Час спливав. Якщо він не втече до світанку, то, ймовірно, доєднається до друзів у полоні. Дворф знав, що щось упускає, що не помічає чогось очевидного. Тихо вилаявшись, він встав з винної бочки і повільно пройшовся по великій кімнаті розмірковуючи, намагаючись усе згадати. «Щось тоді Балінор казав про стіни. Про стіни. Але це точно? Можливо, центр підлоги?» Придушивши дикий радісний зойк, двор вкинувся до винних бочок, на яких він двічі того вечора так недбало відпочивав. Напружившись, він відкотив декілька, і побачив кам'яну плиту, що закривала вхід. Схопившись за залізне кільце, дворф із стогоном потягнув угору. Камінь, протестуючи, заскрипів, але все ж повільно піднімався, а потім важко впав на підлогу. Гендель обережно вдивився в чорну діру перед собою, простягнувши слабке світло смолоскипа в затхлу глибину. Там Старовинні кам'яні сходи, мокрі й порослі зеленуватим мохом. Тримаючи світло перед собою, двор спустився в забуте підземелля, сподіваючись, що зараз не припускається ще однієї помилки. Майже миттєво він відчув їдкий холод затхлого стриманого повітря, що прорізав його одяг і злісно прилип до теплої шкіри. Затхла, ледь придатна для дихання атмосфера, змусила дворфа зморщити носа з огидою і швидше спуститись сходами. Такі замкнуті, схожі на гробниці діри лякали його понад усе. Але якщо Балінор справді полонений у цьому жахливому місці, увесь ризик вартий того. Гендель не кине своїх друзів. Він дійшов донизу сходів та уперся в коридор який йшов прямо. Двор повільно крокував уперед, намагаючись вдивлятись крізь вологу темряву, яка неохоче пропускала світло смолоскипа. Тут повсюду були залізні двері, врізані в суцільний камінь обох стін через рівні проміжки. У цих стародавніх і ржавих залізних плитах не було вікон, а закривались вони на величезні металеві засови. Це підземелля може налякати будь-яку людину. Ряд кімнат без вікон і світла, де можна когось зачинити і забути, так само як про мертвих на цвинтарі. Незліченні роки дворфи жили так після руйнівних великих воєн, а потім вийшли напівсліпими в майже забуте світло сонця. Цей жахливий спогад закарбувався в поколіннях дворфів та залишив у них інстинктивний страх перед неосвітленим, замкнутим місцем. Саме це відчував зараз Гендель. Настирливий, ненависний страх, глибкий холод земних глибин, у якому була висічена ця стародавня могила. Клубок жаху наростав. У ворлі щось встрягло. Але дворф оглянув кілька перших дверей. Болти там все ще були поржавілі, а метал покритий шарами пилу та павутини. Отже, вони не відкривалися багато років. Потім дворф втратив рахунок кількості дверей, які перевірив. І тьмяний коридор, здавалось нескінченно, продовжувався у темряву. У нього виникла спокуса гукнути друзів. Але звук міг відлунити через відкритий вхід до кімнат у горі. Злякано озирнувшись, дворф зрозумів, що більше не бачить ані отвору, ані сходів. Позаду темрява виглядала так само, як і попереду. Скрегочучи зубами і тихенько бормочучи під ніс, він рушив уперед, уважно оглядаючи кожні двері, повз які проходив, а потім на свій подив Крізь важку тишу почув неясний шепіт. Завмерши статуєю, дворф уважно прислухався, боячись, що почуття його обманюють. Але голоси були слабкі, явно людські. Швидко просуваючись вперед, дворф намагався відслідкувати звук, але так само раптово, як і з'явились, голоси зникли. Гендель у глянув на двері з обох боків. Одна з них – це ржавіла, але інша мала свіжі подряпини на металі, а пил з павутиною було стерто. Засув змащений і використовувався недавно. Швидко дворф відтягнув металеве кріплення і відчинив масивні двері. Світло його смолоскипа впало на три здивовані, напівосліплені фігури, які нерішуче підвелись, щоб зустрітись з новим зловмисником. А потім вони впізнали один одного і кинулись обійматись з простягнутими руками. Четверо друзів знову були разом. Грубе обличчя Балінора, що височіло над розмальованими обличчями усміхнених братів ельфів, виглядало розслабленим і впевненим. І тільки блакитні очі виявляли глибоке відчуття полегшення прикордонника. Знову винахідливий двор врятував їм життя. Але зараз не час для слів чи почуттів. Гендель швидко вивів друзів назад темним коридором, тому що якщо не вийти звідси до світанка, то усіх їх знову схоплять та запроторять до в'язниці. Треба негайно тікати в місто. Швидкими кроками вони рушили коридором, шлях їм освітлював згасаючий вогонь смолоскипа. А через мить звук Каменя об камінь, важкий стукіт, ніби гробниця зачинилась. Нажаханий гендель кинувся уперед та досяг вологих кам'яних сходів. Величезна кам'яна плита була закрита. Немає більше виходу на свободу. Дворф безпорадно стояв біля трьох друзів, хитаючи головою у приголомшенні. Йому не вдалося врятувати їх. Навпаки, він сам став полоненим. Смолоскип у вузлуватій руці майже догорів. Незабаром вони залишаться у повній темряві. І доведеться знову чекати. Кінець 25 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Нагадую. На 5 тисяч я буду відповідати на питання. Якщо у вас вони є, можете задавати їх у пості у вкладці спільнота. Посилання на нього також є в описі під відео. Окремо подяка спонсорам каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, то посилання також унизу. Почуємось!